Пліснява, сирість, здихнули мені в обличчя. І тої ж миті біля дверей землянки зчинився справжнісінький шарварок. Його почали сороки. Вони заскрикотіли пронизливо голосно, тривожно. Одна із сорок припала блискучо-чорними із зеленуватим металевим блиском грудьми до шибки вікна і якусь хвилю вдивлялась крізь мокре, у краплях дощу скло. Я відчинив двері землянки. Сороки клубком крутилися над пагорбом Невгамовно пащекуючи Дощ не вщухав Але це уже був інший дощ, аніж уранці Холодний, скісний і з мокрим колючим снігом Чорною тінню ковзнув із-за пагорба І опустився на вершину осокора По той бік яру шуліка Метровий розмах широчезних крил Довгий темноборий хвіст Гострий гачкуватий дзьоб він аж дихав хижістю Пориви вітру за Дніпра дущили Вершина Осокора розгойдувалася І Шуліка разом з нею Здавалося, що сам Шуліка і жене вітер розгойдуючи вершину дерева Можливо, так воно і було Уже вітровиця навпіл з дощем та снігом Тугим веретеном завихоріла наді мною Вириваючи з рук двері Уже чорне клочя хмар облягло шпиль коли я здобувся на силу Посміхнутися з власних забобонів І повернутися до землянки Зачинив двері на гак Дістав з рюкзака електричний ліхтарик Загадкова ляда принаджувала мене Протиснувся в неї Зігнувшись у три погибелі Але далі хід ширшав Він нагадував зруб колодязя Покладений горизонтально Ноги ковзали на підгнилих брусах Зверху на крапало. Звичайно, без думок про скарб не обійшлося Тим більше, враховуючи пташини шарварок біля землянки З'яву шуліки Я не потребував земних благ Я потребував благ духовних З тим і прибув на острів Але це в природі людській Усі ми сотворені Богом Але трішки і дияволом Білий і чорний янголи б'ються у наших душах навкулачки Ми – поле битви Можливо, Іван Іванович знайшов у цій древній землі Який-небудь князівський чи докнязівський скарб І переховував його до кращих часів Без нечистої сили тут не обійшлося Як і завжди, коли йдеться про скарб Шуліка – головний скарбничий Сороки – його помічниці Мені жодні у світі коштовності не потрібні але я скористаюся з них для допомоги жертвам ринкової економіки. Тим часом промін ліхтаряв вихопив з темряви три сходинки униз, а далі погрібеть обшитий колодами. Стелю підпирали три товстелезні стовпи. Мабуть, у війну тут справді був склад зброї чи військової амуніції. І нарешті у жовтому пасмі от ліхтаря я побачив скарб. Це був звичайнісінький, закіптюжений з боків бідон, з кришки якого стриміла мідна, вигнута кільцями трубка змійовика. Поруч стояла цинкова балія, а в ній – кастрюлі, сулії з лійками, ще якесь причандалля. Маленька самогонна фабрика. Скриньку я помітив уже в останню мить, коли, підсміюючись над мріями про коштовності, Намірився позадкувати з вогкого підземелля Вона стояла біля нижньої сходинки в закутку Звичайнісінький дерев'яний сундучок оббитий по краях бляхою Пам'ять про молодість наших дідів Якщо й був у погребці скарб То лише в цій допотопній скринці Я нахилився, намацав ручку на покрівцеві сундучка І той, ж часини біль судомив нутрощі гори і я відчув той біль усім тілом своїм. Ніби електричний струм чималої напруги пропустили крізь мене. Гора затремтіла. Таке трапляється перед землетрусом. Певне отремтіння землі відчувають вужі та гадюки і тікають із ніж своїх. Здавалося, гору стискають шиїсь могутні долоні. Земля згойднулася, затріщали стовпи, що підпирали стелю погрібця. Не ставало чим дихати – Страх бути похованим тут заживо паралізував мене Але невідома добра сила шарпонула мене назад у тунель Сундучок я прихопив із собою лише через те Що не мав сили розтолити долоню Яка судомно стискала залізну ручку Не пам'ятаю гаразд, як пробирався вузьким лазом Як виковзнув наче вуш із зляди Я лежав посеред землянки Біля мене сундучок коли сколихнулася глухо загула земля Зі столика упав, покотився по долівці мідний кухоль Я підхопився, кинувся в двері Як був у самім светрі, без шапки Видерся на шпиль, чорні нортуючі хмари пливли над самісінькою головою Мокра сніговиця застелила мій острів пасмурно-білою млою Шуліка, розпростерши крила, усе ще гойдався на вершині осокора. Здається, він був розчарований, побачивши мене живого на шпилі пагорба. Вітер тоскно гув у верхівці дерев, там, де мав бути за моїми розрахунками погрибець, земля осіла, облогована вже на малоснігу. Шуліка знявся з осокора, ковзнув у яр, і вітер почав стихати. Сніговиця падала рівніше, але кінця їй не було видко. Я стояв на пагорбі, поки геть не замерз. Холод примусив мене повернутися до землянки. Куди ще було мені діватися? Втім, гора заспокоїлася, нутрощі ще її уже не судомило. Я розпалив у грубці, бо житло моє геть вистудило. День згасав. Засвітивши свічку у ліхтарі під стелею, Поставив сундучок на край полу, підняв покрівець. Звичайно, не без хвилювання. Але швидко заспокоївся. На дні скриньки лежала грубезна конторська книга. І все. Такі книги скоро по війні були в колгоспній бухгалтерії. Гуцубки коленкорові обкладинці. Куточки обкладинки обшиті шкірою. Коли я діставав той зшиток із сундучка, Біля землянки знову тривожно застрекотіли сороки. Але швидко стемніло, і вони зникли. І не було їх на схилі днів зотри, поки дощило. Сороки зустрінуть мене радісним тріумфальним лементом, коли я вертатимуся до землянки після мандрівки навколо острова. Але про це потім. Якось під настрій я став розповідати балерині про свою пригоду у підземеллі. Вона слухала неуважно і відчужено, хоч до того лащилася до мене, наша кішка Вона моя балерина кошачої природи, це так Уся лагідність кішки зовнішня, у глибині її єства таїться хижість, якою, можливо, сама кішка гаразд не усвідомлює У кішки двоїста-троїста натура, а може у її свідомості і всі 12 шарів вона з вами грається, вона до вас лашчиться, але ніколи не має певності, що наступної хвилини не випустить пазорі і не вдряпне. Отак і моя балерина, яку люблю. Врешті-решт вона не дослухала моєї розповіді, перервала. Я усе це знаю. Я тебе там бачила. Як це ти мене там бачила? Отак, Рубінзончику. Склянку з чистою водою на стіл перед себе поставила І усе в ній бачила «Може, це ти і гору трусила?» Засміявся я Але сміх мій не був веселий Крихту землі у вогонь кинути І не такому сміливцю, як ти, здається, що земля трясеться Балерина не сміялася Обличчя її було серйозне, як ніколи Але ж погрібець насправді завалився там усе давно на чесному слові трималося, усе зігніло. Іван Іванович і той боявся до нього лазити. Але з'явився новий дільничний, дуже служивий, за самогонними апаратами по кущах полював. І на Івана Івановича ще хтось доніс, що самогон жене у землянці. Він і сховав апарат до погрібця, ще восени. Хати поліз на розвіданий, зачепив, можливо, якусь там колоду. Воно й рухнуло, але ж я міг загинути. Мусив загинути, Робінзончику, а не міг. Мусив. Здається, я тебе пожаліла. Жінка є жінка. Вона сама про свої справжні почуття правди не відає. А може, хтось інший тебе пожалів? Хто? Не знаю. Я сама багато чого не знаю. З того, що діється, як ти кажеш, на острові. А хто ж мені смертний вирок підписав? Я вже не сміявся, хоч вірив і не вірив у хемерії балерини. Теж не знаю. Можливо, він шуліка. Він тут усім верховодить. І тобою? Ні, я сама собою верховоджу. А навіщо ж ти гору трісла? Бо ти не повинен був узяти того, що в погрібці сховане. Що? Самогонний апарат? Та кому він потрібен? Конторську книгу, в якій записки Івана Івановича. Але чому? Не знаю. Я знаю лише те, що мені дозволено знати. Ким дозволено? Не знаю. Ось такий діалог. Нині... Я вже газети знову почитую. Багато пишуть про так званих зомбі, людей, чия воля підпорядкована чужій волі. У газетних публікаціях йдеться, які належать в часи політичних пристрастей, про зомбі-політиків. Балерина далека від політики, але вона теж зомбі. Такі люди навіть не усвідомлюють, що вони автомати. До тої хвилини, коли стороння сила вривається в їхню свідомість, і порядкує в ній, як у власному домі. Чи любить мене Таїса? А впевнений, любить. Прикидатися так неможливо. І все ж вона багато зробила, та й робить, аби убити в мені те найкраще, що в мені є, що народилося в душі моїй на острові. Робила і робить підсвідомо. Не звітуючи сама собі. Це на її виправдання – на тім світі, коли спитають На інших орбітах життя Після фізичної смерті Зло Всюди сутнє Добро Обитель вибраних Багато спорожнілих душ Втративши віру у земних богів Можуть стати завтра пристанищем чорного бога Перетворитися на зомбі Керованими чорними силами Чорна імла суне на нас Із околиць свідомості Іван Іванович, сільський п'яничка і баляндрасник, одним із перших помітив то чорний туман, ту чорну і млу. Бо в душі його світлі збереглося те, що від народження від батька з матір'ю було впродовж тисячоліть і є донині у народі нашому. Віра у Бога, як у добро і любов. Віра у білого Бога, інакше б давно вмерла душа народу під тягарем випробувань. Ось чому не винен був я читати записок Івана Івановича. Розділ п'ятий Я їх і не прочитав. Я їх переглянув, бо ще не розумів, наскільки це серйозно. Для мене. Та й не лише для мене. І все ж, коли почав хоч щось розуміти у тій виставі, до участі, в якій мене було покликано, переглянути бігма стало чіткіше і чіткіше проявлятися на плівці пам'яті. Писав Іван Іванович густо, без полів та абзацію, ніби економив папір. Хоч більша половина конторської книги так і лишилася неторканою. Писав хімічним олівцем, і текст на багатьох сторінках геть розплився у двох кості. Спершу то були суцільні підрахунки – Скільки грошей витрачено на придбання вуликів та бджолиних сімей Скільки меду з кожного вулика узято Це ще коли він заповзявся пасічникувати Пізніше занотував Коли бджоли почали обліт Коли зацвіли верба, акація, гречка на колгосному полі йшлося про кінець 40-х, початок 50-х років Згодом Іван Іванович уже датував свої записки Рік, місяць та число. Бо вже він записував погоду на острові. Коли дощ, коли сніг, коли спека, Напрям вітрів. Порівнював минулу зиму з літом, весну з осінню. Можливо, мріяв знайти формулу погодних змін. І так, з року в рік, з десятиліття в десятиліття, аж до останньої його осені. Між тих метеозведень, було рясно згадок про загату, яку слід написати перед глибоким яром, а сам яр наповнити водою. Тоді, мовляв, усе скінчиться. Що скінчиться, годі було гаразд зрозуміти. Нарешті, як я зрозумів, не вельми уважно гортаючи сторінки, впродовж трьох днів, поки дощіло, Івану Івановичу вдалося умовити директора цегельні. Позичений у військових бульдозер нагорнув загату. Монітори гнали воду з Дніпра і змивали вершину пагорба до глиняних шарів. Вода текла у глибокий яр, наповнюючи його. Але одної ночі над островом загриміло так, як ще не гриміло ніколи. Подібної грози Іван Іванович не пам'ятав. Блискавки оперізували навколишні пагорби вогняними перевеслами. І розверзлися хляби небесні Потоки дощу розмивали свіжу нагорнуту загату А ще завирувала вода в глибокому яру Покотилася високими хвилями на насип Здавалося, невідомі підземні сили рвуть пута, які на них накинули Уже загату було розмито І тоді, як свідчили нотатки Івана Івановича Здригнулася гора, що над глибоким яром Шпиль її ссунувся по схилу і зупинив води. Так сотворилося на острові Небесне озеро. Геологічна пригода місцевого значення. Але Іван Іванович надавав їй значення трохи не Всесвітнього. Небесним назвав озеро, яке утворилося на місці Глибокого Яру. Сам Іван Іванович. Бо як засвідчували його нотатки – на озері нібито час від часу приводнювалися гості з космосу. Читаючи усе те, я, звісно, іронічно посміхався. Коли маєш власну самогонну фабричку, і не байдуже до спиртного, може ще й не таке привидітися. У квітні 86-го, нотував Іван Іванович, із загатою знову щось сталося. Її підмило... І одної ночі вода з мулом рвонула з пагорбів на село у видолку, заливши посадження вже на левада грядки. Дно озера оголилося. І впродовж декількох наступних днів Іван Іванович панічно пише про чорний туман над глибоким яром. Загату врешті-решт відновили. Упали рясні весняні дощі, наповнили яр водою. І знову постало небесне озеро. О, після того випадку, здається, в нотатках уже нема жодної згадки про чорний туман. Здається, бо, повторюю, переглядав я їх дуже неуважно. Мені не дозволяли зосередитися. Кожного разу, коли я схилявся над конторською книгою, навколо землянки творилося щось несусвітне. На зміну сорокам прилетіли сойки чи не з усіх околиць. Сойки – Великі майстри імітувати звуки То кричала кішка То пронизливо жалібно Ніби з неї живої дерли шкіру То чувся Зубовний скрегіт Який мабуть лунає лише в пеклі Якщо воно є насправді А не вигадане хворобливою уявою То плакала дитина Так ретельно Що я підхоплювався І вискакував за поріг рятувати А коли сутеніло і сойки зникали, двері землянки починали сіпатися, ніби їх намагалися відчинити ззовні. Я присвічував крізь шибки вікна ліхтариком, ставив свічку на підвіконня. Нікого. Тільки-но вертався до записок Івана Івановича, двері знову ходили ходром. Коли ж забувсь у сні, щось важке, волохате наварювалося на мене. Душило. Виповзав із спального мішка Знову запалював свічку Порожня в землянці Відтак починала ворушитися земля Довколу мого житла Ніби тисячі пацюків Мишви гадюче бігло по стінах Повзло, ніж порило в норах І барабанив у вікно І вітер стугунів за дверима В непроглядній темряві Хтось виживав мене із землянки З острова Комусь я заважав Нав'язливі згадки про залишене мною місто Все гостріже ятрили душу Тепер воно малювалося в уяві моїй таким привабливим Утекти безоглядно з цього незатишку, вогкості, холоду, самотності Відчути під ногами асфальтову твердь хідника Яке щастя! Щастя було досяжне Попішкувати хоч зараз Уночі в дощ І десь під обід Уже я в Києві Критична хвилина настала Третьої дощової ночі Знову ворушилася земля Навколо землянки Чорні тіні клубочили по кутках І стогнучим голосом кричав У непроглядній пітьмі за вікном Невідомий птах Можливо пугач Я сунув ноги у чоботи Накинув бушлата Ні рюкзака ні спального мішка вирішив не брати Хай усе воно пропаде пропадом Хай не мозолить у місті очей Аби швидше вивітрилася з пам'яті Ця моя романтична пригода Валерія вибачить мені втечу Вона така ж самітня нині, як і я Удвох доживатимемо віку Як усі нормальні люди Я намацав на столику ліхтарка Сунув до кишені Згодиться, Поки брестимо крізь ніч до людських осель У цивілізований світ У кишені лежали якісь папери Аж тепер згадав Коли залишав свій дім У під'їзді звичкою Крутнув монетою замок поштової скриньки Узяв вечірню пошту Була там газета і лист Втративши цікавість до світу Який назавжди залишав Одразу ж забув про них Запалив свічку І як був у шапці та бушлаті Сів біля столика Розгорнув газету Хай ніч трохи спливе Почне розвиднятися Легше буде ковзатися по схилах Вредучи в село до автобусної зупинки І дихнув у душу мою світ За яким я раптом відчув ностальгію Забиті і поранені в карабасі Чергове викрадення літака Безкоштовна мандрівка нещасних заложників під дулами пістолетів за кордон Чергове самогубство забутого людьми і державою пенсіонера Чергове вбивство у пограбованій квартирі господині, яку перед тим мордували гарячою праскою Мати одиначка розповідала в листі до газети про зустріч Нового року Пляшка лимонаду і батон «Не дайте, люди добрі, померти. Поети пропонували на продаж свій поношений талант Замовте віршоване привітання до святкових подій, до ювілею Рожевий унітаз зміняли на голубий Лесбіянки розшукували лесбіянок Гомосексуалісти гомосексуалістів Вона шукає її Він шукає його Виголоднілий Каліка пропонував на продаж свою нирку за валюту Я зіжмакав газету Припалив от свічки, кинув у чорне жерло грубки. Газета спалахнувши, залишила по собі клубок крихкого попелу. Чорну діру в просторі. Я розірвав конверта. Лист був від Валерії. Мабуть, не всі її послання з Америки дійшли до мене. Бо писала так, ніби я мусив досконало знати про все, що з нею відбувалося за океаном. Отже, Зала для виставки моїх картин обійшлася б мені у 300 доларів за щодень. Але ж я ще не продала жодної картини. Я бродила по Нью-Йорку голодна і холодна, впідночуваючи у майстерні одеського художника, який виїхав до Америки років з десяток тому і зумів випливти на хвилі інтересу до розтягцькованих політичних карикатур. Тут усі на випередки женуться за модою, не дай Бог відстати – Справжнє духовне мистецтво нікому не потрібне, як і у нас. Існує своя виставочна мафія, але нас, дикунів з України, вона й на поріг не пускає. Я зуміла розжалобити церковних отців. Ти знаєш, я це умію. Знаєш мою енергію. І залу мені дали безкоштовно, на один день. Усю ніч я розвішувала свої картини і писала на них цінники». Перед цим мені вдалося автолити статейку про саму себе в одній з українських газет. Прийшло на мою виставку кілька десятків земляків наших. Я схвильовано розповідала про відродження неньки України і наші бідування. Вони витирали сльози хусточками, а я думала «Сльози ляте, а грошики за мої картинки викладати не поспішаєте?» Вони клали по доларові на столику біля вхідних дверей. Я потім нарахувала аж 33 долари. І це все. Жодної моєї картини не купили. Ніхто навіть не прицінився. Діаспора жертвує щедро, іноді з останнього, але на політичну боротьбу в Україні, на розбудову держави. Що землякам нашим до якоїсь там малярки? Та ще з виразним російським акцентом. Я досі його не позбулася, навіть слова російські вживаю, коли хвилююся. Одне слово – залишилася я ні з чим. А до відльоту літака, на який у мене білет ще більше місяця. Я ж бо надіялася, що мене тут на руках носитимуть, як обіцяв Ротань. А нас уже тут як гною. Тутешні українці уже стомилися від нас, старців, «Ти пам'ятаєш фермера, якого я затягла до нас, ще й поїла Наполеоном?» Він дав тоді свою візитку і просив дзвонити, якщо я буду в Америці І ось я подзвонила Його ферма виявляється кілометрів за 200 від Нью-Йорка Він по мене приїхав машиною Але дорогою попередив, що має старого батька, невельми зичливого Справді, дід зустрів мене такими словами о, знову голота з України руку простягає. Знову дармоїди на мій шматок хліба летять. Ти хто? Художниця відповіла. Якби ти була художниця, ти мешкала б готелі, а не тинялася по чужих кутках. Я витримала лише один день. Шматок не ліз у горло. І попросила фермера відвезти мене назад до Нью-Йорка. Але фермер сказав, що бензин у них дуже дорогий і відвіз мене до сусіднього містечка на автостанцію. Тиняючись по Нью-Йорку, я зустріла свою київську подругу Леську, художницю, ти її пам'ятаєш. Вона теж привезла була свої картини, довірившись якійсь посередницькій фірмі, мріяла розбагатіти. І вже п'ятий місяць прибирає громадський туалет. Ще й вельми пишається, що має роботу. Добре вбрана, має кімнатку і не думає повертатися в Україну Якийсь співак із нашого ансамблю, що залишився після гастролей Обіцявся на ній одружитись, але поки що він на сезонних сільськогосподарських роботах Я у неї підночовую на підлозі, накриваюся своїм пальточком Леська паразитка щоранку варить собі каву, але мене не пригощає Купляє, мовляв, собі сама, звикає до цивілізованих звичаїв Але тепер я через день прибираю за неї туалет І Леська змилостивилася, обіцяла дотримати мене у себе до відльоту літака Я вже так мрію про наш Київ Не дочитав листа, пошпурив його слідом за газетою до грубки, Обвів поглядом своє житло схимника, свою нору коли світ хворіє, хтось мусить зберегти духовне здоров'я. Хай одинаки, зберегти душу на насіння, задля майбутнього, коли настане час заново засівати витоптане поле. А такий час неминуче прийде. Можливо, саме задля цього мене і покликано на острів. Я ще нічого не вирішив, але страх минав, минав розпач. Штовхнув двері. Ступив назустріч темряві, дощу Стогону над землянкою невідомого птаха Птах замовк Злетів із шпиля пагорба Темною тінню ковзнув наді мною і зник Уже сіріло Стих вітер Дощ накрапав усе рідше, І був він теплий Я сів на поріг землянки Прихилився до одвірка.